Роберт Шеклі Координати чудес Читає Сергій Оробчук Розділ 16 Немов із незмірної далечини Кармодів почув голос. «Ну як, лікарю, можна на що сподіватися?» Кармодів пізнав голос. Це був виграш. «Я заплачу за все», – сказав інший голос. Кармодів пізнав у ньому мозлі. «Як ви гадаєте, є ще якась надія?» «Врятувати можна» очився третій голос, мабуть, лікаря. «Можливості медицини безмежні, обмежені можливості пацієнтів, але це вже їхня слабість, а не наша». Кармоді силкувався розплющити очі або відкрити рот, але ні повіки, ні губи йому не корилися. «Отже, випадок серйозний, так?» – допитувався Виграш. «Важко відповісти однозначно», – сказав лікар. «Для точної відповіді ми повинні уточнити поняття. З медициною як з наукою, наприклад, легше мати справу, ніж з медичною етикою. Вважається, що ми, члени Галактичної Асоціації Медиків, повинні зберігати життя. Вважається також, що нам слід діяти в інтересах того конкретного виду, який ми лікуємо. Що ж накажете робити, коли ці два імперативи взаємосуперечні? Наприклад, уючи з планети Девін-5, звертаються до лікаря, щоб вилікувати їх від життя і допомогти досягнути заповітної мети – смерті. Ситуація, дозвольте сказати, збіса тяжка. І вилікувати уїчів можна тільки тоді, коли вони вже старі і кволі. А що скаже медична етика з приводу такого дивного відхилення від норми? Виконувати прохання уїчів і учиняти акт, що викликає осуд, майже в кожному закуткові галактики? Чи дотримуватися наших норм, прирікаючи уїчів на животіння, дали гірше за смерть? Який це має стосунок до кармаді? – запитав Модзлі. Майже ніякого. Але я гадав, що це зацікавить вас і допоможе зрозуміти, чому ми вимушені правити високі гонорари. А кармоді в серйозному стані? наполягав виграш. Тільки про мертвого можна сказати, що стан його справді серйозний, заспокоїв лікар. Проте навіть тоді бувають винятки. Пентетаналону, наприклад, у побуті називають смертю п'ятиденкою, а насправді вона не важча за звичайну застуду, дарма що говорять про неї зовсім протилежне. Так що скармоді, – втрутився Модзлі. Можна незаперечно констатувати, що він не мертвий. Він у стані глибокого шоку або у дуже подібному до нього. Іншими словами, він, користуючись просторіччям, знепритомнів. – А повернути його до тями ви можете? – запитав виграш. – Ви чітко формулюєте свою думку, – сказав лікар. – Моя робота досить складна і без того, щоб… – Я маю на увазі, чи можете ви повернути його до звичайного стану? – виправився виграш. «Хм. Замовлення не з маленьких. Це ви й самі збагнете, якщо трошки поміскуєте. Що таке його звичайний стан? Чи хтось із вас знає? Чи й сказав би сам пацієнт, якби вдалося якимось чудом проконсультуватися з ним? З мільйона невловимих змін особистості, що з них деякі відбуваються за єдиний удар серця, як нам вилучити найпритаманніший стан пацієнта? Чи втрачена особистість не схожа на втрачену секунду? Те, до чого ми можемо наблизитися, але відтворити його цілком не вдається ніколи. Це, джентльмени, таки неабияке питання. «Збіса важке», – сказав Моцлі. «Скажімо, якщо можна, ви просто відтворите його якомога ближчим до того, чим він був. Це дуже складно». «Не для мене», – запевнив лікар. «У мене досить солідний стаж роботи за фахом. Я призвичаюся до найжахливіших видовищ, звик до найгидніших процедур». Звичайно, це не свідчить про те, що я зачерствів. Просто сумна необхідність привчила мене спокійно ставитися до тяжких для душі процедур, які трапляються в моїй практиці. Господи док, зойкнув виграш, що ви збираєтеся робити з моїм дружком? Потрібно оперувати, відповів лікар. Єдиний гарантований вихід. Я, якщо вжити просторічні терміни, розріжу кармоді і покладу його частини тіла органи в консервуючі розчини. Потім розм'якшує їх у слабкому розчині К5 через відповідні отвори від окремлю мозок і нервову систему. Далі хід лікування вимагає під'єднати нервову систему і мозок до імітатора життєвих процесів і пропустити через кожен синапс ретельно дозовану кількість електричних імпульсів. Так нам удасться виявити можливі пошкодження, несправні клапани, закупорки і таке інше. Якщо там усе гаразд, то роз'єднаємо мозок і доберемося нарешті до вузла взаємодії розуму й тіла. Ретельно вилучивши його, перевіримо зовнішні та внутрішні зв'язки. Якщо й тут порушень не виявиться, то відкриємо камеру вузла взаємодії, перевіримо, безперечно, на щільність і проведемо замір рівня свідомості. Якщо рівень понижений або ж свідомість працьована в таких випадках це спостерігається найчастіше, то проаналізуємо залишок і підготуємо нову заправку. Перевіримо її по всіх параметрах і введемо в камеру. Після цього всі частини тіла сполучимо до купи, і пацієнт готовий до реанімації в імітаторі життєвих процесів. Оце і все. О, видихнув Виграш. Я й пса так не лікував би. Я також ні, запевнив лікар. Принаймні доти, доки собакоподібні досягнуть відповідного рівня розвитку. Ви даєте згоду на операцію? Так, розмірковував Виграш. Нам не випадає просто так покинути його. «В непритомному стані, правда?» «Звісно, не випадає», – погодився Модзлі. Бідолаш не так розраховував на нас, і ми не повинні обманути його сподівань. Лікарю виконуйте свій обов'язок». Протягом усієї розмови Кармаді боровся зі своїм безвладним і нерухомим тілом. Він слухав з уседущим жахом, і в ньому міцніла думка, що ворогам і не снилося те лихо, яке можуть заподіяти йому друзі. Титанічним зусиллям він розплющив повіки і відклеїв язик від піднебіння. «Ніякої операції», – прохрипів він. «Тельбу хипа випускаю за вашу кляту операцію». Прийшов до тями. З видимим задоволенням констатував лікар. Деколи, знаєте, словесний опис операційної процедури в присутності пацієнта, виліковує краще, ніж сама операція. Це, звичайно, ефект плацебо, проте легковажити ним не слід. Кармодій зробив спробу підвестися, а Мозлі допоміг йому стати на ноги. Перше подивився на лікаря і побачив високу ходу і сумовиту людину одягнуто в чорне, дуже схожу на Авраама Лінкольна. Виграш уже не був казанком. Мабуть, унаслідок переживань він обернувся на гнумика. «Якщо я буду потрібен, пішли за мною», – відкланявся лікар. «Що це було?» – запитав Кармоді. «Космічний корабель, якісь люди». «Ми вчасно витягли тебе з біди», – сказав Виграш. «То був ніякий не космічний корабель, дитинко». «Знаю, а що ж це?» «Це і є ваш хижак», – пояснив Модзлі. Ви полізли йому просто в пащу. Набудь так воно й було, погодився Кармоді. І ладний втратили єдиний шанс повернутися на землю, вів далі Вам краще сісти, Кармоді. Шанси у вас тепер незначні, і жоден з них не дуже обнадійливий. Кармоді сів.